Du lytter til Radio 24/7. Den originale af Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, velkommen til endnu en omgang diskussioner om journalistik her på Danmarks eneste holdningsbårne mediemagasin Q&A. Mit navn det er Mikkel Andersen, og som man kunne høre af introen her, så plejer ved min side at stå Henrik Fortrup. Men han er lovligt, eller måske ulovligt undskyld i dag, i det han er i retten i forbindelse med en civil erstatningssag. Der er en udløber af den såkaldte se- og sag som enkelte måske har hørt om, og den plejer jo som regel at blive omtalt som Danmarks største medieskandale. I dagens program, der skal det handle om et kontroversielt TV2-indslag om somaliske kvinder i voldsmose, hvor ingen rigtig ved, hvad der er op eller ned, og hvem om nogen af de somaliske kvinder, der taler dansk. Dernæst så har vi besøg af en blogger, der er medstifter af en ny gruppe i Danmarks Journalistforbund, som organiserer blogger og også er i gang med at udarbejde et nyt sæt etiske retningslinjer for blogger. Men hvorfor er der nu behov for det, og hvad skal de retningslinjer egentlig indeholde? Til sidst så har vi besøg af en af den danske medieværdens mere hemmelige succeser, Watch Media, der driver en lang række portaler om alt fra medier til ejendomsinvesteringer. Du lytter til Radio 24 /7. Men først så skal vi som sædvanlig vende med der gik. Og øh, her i Henrik Kortrup's fravær, så har jeg fået besøg af en øh, gammel kælling på programmet. Dem, som måske også kan huske, han, øh, han optrådte en del dengang Henrik af relaterede årsager, også var længere væk. Det er programmets producer Kasper Risgaard, som er kommet i studiet. Han er, ja, for uden at være producer her på Q&A, så er han jo så også blevet klummeskribent i BT. Og velkommen til Kasper. Jo, tak for det Mikkel, og også mange tak for titlen som klummeskribent. Jeg er jo også meget glad for, at du delte den her klomager, jeg havde skrevet i lørdags. Det er jo altid sådan meget sjovt. Jeg sidder jo også og producerer David Træs-programmer, og så når du deler noget, jeg har skrevet, og sender en lille stikpille ud til David Træs. Så jeg har man lidt den der følelse af, at man sidder som sådan et øh, skilsmissebarn op til juleaften. Og det er altid meget rart at være en del af. Ja, altså for dem, der ikke kender det, så kan man sige, at altså mig og David Træs har i forbindelse med en diskussion om politik har vi jo lidt været den, den danske øh, debats øh, DuPont og der blev heddet ind i Deadliner og alle mulige andre steder, for at gænde det her. Øh, og der kan man så sige, at at da du netop sådan ligesom varetager producer af rollen på begge vores programmer, det er jo en lille smule pudsigt. Men uh, nu for at gå til, uh, til, hvad der faktisk er sket, så er noget af det mest mere sådan det er jo, at Socialdemokraterne, de har meldt ud, at HBO og Netflix, altså de her store internationale streaming-giganter, dem vil de gerne have til at betale en slags streaming-skat til, til danskerne simpelthen. Altså 5 procent, det er i hvert fald Socialdemokraternes udspil, af deres, af deres indtægter, de skal ligesom gå til en pulje, der, der producerer dansksproget indhold, og det er noget, som, som både Venstre og Dansk Folkeparti, de har vendt, sådan umiddelbart vendt tommelfingeren opad til. Det er lidt specielt, at man kan sige, at du har en international øh, producent af indhold, som faktisk så skal afgive en del af deres, øh, af deres penge til, til, til specifikt øremærket dansk produktion. Men ja. er det ikke også rigtig forstået, Mikkel, at det er sådan de her 5 procent... Altså det er sådan, at øh, du kan enten... Eller Netflix og HBO kan enten vælge mellem at købe nogle danske produktioner eller få nogle produktionsselskaber til at lave noget produceret tv- eller medieindhold eller også så kan de simpelthen bare spytte de her fem i kassen og så simpelthen gøre lige, hvad de har lyst til? Ja, altså så vil det være det. Altså, pointen er selvfølgelig, at, at pengene, uanset hvad, skal bruges til at producere dansk sproget indhold. Øhm, man kan så sige, at kulturministeren, æh, lidt ironisk, som er jo den, der sidder for bordende i forbindelse med de her æh, medieforhandlinger, og som jo ikke snart kommer med sit eget udspil til, til de kommende medieforlig. Hun er lidt mere skeptisk. Æh, Mette Bock, hun siger nemlig øh, at øh, til, til, øh, hvad det hedder, til Danmarks Radio, at de er jo sådan set allerede på vej til det, altså at producere dansk indhold. Netflix er ved at investere i flere produktioner i Danmark i øjeblikket, og det er jo indhold, som danskerne gerne vil betale for, og derfor er det rigtigt fint, at de også er begyndt at investere i dansk indhold. Og jeg ved, en af de ting, som er på trapperne, øh, og jeg mener, det er jeg ret flest sikker på, det er Netflix, de er i gang med at producere en tv-serie, der kommer til at hedde Rain, er sådan en post-apokalyptisk serie, der foregår i Danmark, og at dansk sprog er optaget i, i Næstved, og handler om, hvordan det sådan ligesom danskerne overlever efter, efter en eller anden apokalyptisk katastrofe. Og den, jeg har set en trailer for den, den, ser rigtig spændende ud. Den er produceret af, af Miso-film, som hvis jeg husker rigtigt, faktisk også var dem, der producerede 1864, men uh, det skal jo ikke nødvendigvis ligges dem til last. Men det er faktisk også, jeg synes, det er stadig meget interessant, det her med, med det Bok, at efter hun er blevet kulturminister, så kan man også godt mærke på Liberal Alliance, at deres, øh, hvad skal man sige, konstante øh, bashing af, hvad skal man sige, licens og... Øh, det er i det hele taget. Det er som om den lige har taget et skridt tilbage. Altså, jeg er meget spændt på at se, når at, øh, Mette Bok præsenterer det her udspil, om man kommer til at kunne se liberale lange det, eller om det kommer til at være lidt mere blødsødende øh, medieforlidt forslag, hvor man skal åbne op for nogle altså 5% her og der, eller om det er virkelig sådan noget tof, end det er, vi kommer til at se. Ja, altså man vil sige, at Mette Mettebog var jo tidligere at direktør direktører fik et, øh, et millionstort gyldent håndtryk, da hun for nogle år tilbage forlod øh, stationen. Men hun, man skal jo sige, hun har jo ikke, ikke entydigt været, været sød ved dem, og det ser jo også ud til at være historisk store besparelser, der kommer til at øh, ligge på tegnebrættet, uanset om de bliver 12,5% eller helt op til 25%, som nogen har, har nævnt. Ja, og Mikkel, øh, det er ikke sådan helt over i samme øh, boldgade, måske, men lidt. Det er jo, at noget, som man er begyndt at se rigtig meget, som især har været oppe her i den sidste tid, det er, at de forskellige politiske partier er begyndt at lave deres egne medier. Som den sidste i rækken, så er det simpelthen konservativ, der har begyndt meget ikonisk at dukke op på nyheder og alle mulige andre steder, når man ser nogle interviews, der foregår ind på borgen. at altså, så dukker det her, den her lille vindhætte op mikrofonen med et konservativt grønt logo på, fordi konservativt simpelthen har sig ud i at omdanne deres Facebook til en eller anden øh, sådan lidt øh, skizofren blanding mellem et politisk parti-Facebook-side og en mediekanal, hvor de egentlig lader som om, at de er en, hvad skal man kalde, at de er en meget sådan neutral tv-kanal, der interviewer konservative politikere om deres forskellige politiske udspil. Ja, altså Morten, Morten Sjælsbæk, Schels, der er deres pressechef, han, han, han forsvarer sig med, at, at han siger, at de går ikke til selve pressemøderne. Altså når der står en konservativ eller allerede anden minister fra regeringen, så går de altså ikke ind og stiller spørgsmål, som om de sådan ligesom er en del af pressekorpset men efterfølgende, når de står og laver de her interviews ude på gangen, hvor... Man kan se de altid, de her politikere, de har positioneret sig strategisk, så de er sikre på, at alle, der er med i et given forlig, de ligesom kan komme med i billedet. Jamen der siger han så, at der kan de altså godt gå ud og stille interviewene til dem. Men det sjove er jo, at det skriver sig sådan ind i en længere historie om, hvordan de enkelte partier er begyndt at blive ekstremt aktivistiske i forhold til at lave deres egne medier eller deres egne udsendelser. Vi har jo, vi har jo vendt det en del gange. Øh, mig, og Henrik Kvartrup, her, hvor vi har talt om, eller Henrik Kvartrup og jeg, skal jeg huske at sige, det er jo vigtigt at være grammatisk korrekt, så vi ikke får surre sms'er om det, men øh, hvor, hvor vi simpelthen har, har talt om det her med, hvordan øh, Reimer Bo, han er blevet betalt af Socialdemokratiet for at interviewe øh, forskelligt, blandt andet Henrik Sass Larsen, og vi kan også se, at, hvad det hedder, eneslisten med jeg også har lavet deres egen øh, medie også, ja, der er en tendens. Jeg ja, for vi har hvad besøg af øh, Maj Villersen, som laver den her podcast, kaldet Listen, sammen med Panilla Skipper, hvor de egentlig bare eller bare de vender øh, enhedslisten pol politik med andre, der interesserer sig for deres politik, kan man så sige. Og det er jo altså egentlig en længere tradition, men som måske hvor at, øh, altså det her med, at politiske partier har deres egne medier som sådan, men det er måske mere den der nyskabelse af, at man går ind på Facebook, og du går ind og øh, på en eller anden måde forsøger at fremstille dig som at være mere neutral, end du egentlig tidligere har gjort. Altså, alternativet, de har jo altivisten for eksempel også, og... Øh, hvad hedder det? Jeg ved faktisk også, at nye borgerlige har udtalt, at de er på vej med tv at med, med, med, ja, web og tv-medier, så, det, det så vidt jeg kan for, kunne forstå på omtalen, så bliver det en slags portal af en Så altså. det bliver interessant at se, hvad det er, de kommer frem med. Ja, det er Lars K. deres presseansvarlig. Han siger, at øh, vi er ikke med i den mediepolitiske rundgang, fordi vi ikke sidder i Folketinget. Derfor har vi en stærk motivation for at lave et internetbesiddet medie, hvor vi selv har redaktionsretten. Ja, så jeg kan i hvert fald love, at vi kommer til at følge en, en del op på, på det her spørgsmål om, hvordan partierne er begyndt at gå, gå sådan den traditionelle presse i, i bedene. Og så en anden ting, der også er sådan over fra lidt den politiske verden, det er, at Venstres finansordfører Jakob Jensen, han er blevet rigtig sur over, at antallet af journalister og kommunikationsansatte i stat, region og kommuner, det er steget med 29 procent siden 2010. Og det er jo også en del men det sjove var, at jeg fandt så ud af, at lige inden deadline, der lagde journalisten en artikel ud, hvor de konfronterede ham med, at politikerne faktisk i 2017 bevillede sig selv en stigning i partistøtten på endnu mindre 40 procent, faktisk 53 millioner, blandt andet med den begrundelse, at de skulle opruste på kommunikationsfronten. Og der, i den forbindelse der bliver Jacob Jensen så spurgt, øh, om hvordan det egentlig kan være, at han er så øh, galt på kommuner og øh, hvad det hedder, stat, i stat-regionen. Øh, at de er oprustet på det, og der svarer han så, jamen partierne har jo kommunikation til medierne er holdninger som en kerneopgave, men det er jo ikke tilfældet kommuner og regioner, det er, der har en serviceopgave over for borgerne. Og ikke man så vurderer, man synes, det er en, en god forklaring på, at man har oplevet lidt det samme. Jo, Kim Bolsen blev jo et også, han var også sur over stigningen i de ansatte i kommuner og stat og regioner, og han har ikke vendt tilbage på journalistens forspørgsel om det her. Men det er også lidt den der, sådan, det virker jo lidt som om det er de to, altså krigssider, der er på vej mod krig mod hinanden, og simpelthen hopper Altså simpelthen bare i gang med at opruste på hver sin side. Ikke? Vi smider flere penge efter, vi smider flere penge, vi smider flere penge efter det. Altså, der går jo ikke andet end et års tid, så ser vi jo lige pludselig en... Altså, så går budgettet udelukkende til kommunikationsfolk. Hvem ved, hvem ved, altså som vi kan jo sige, her i et mediemagasin er det er jo selvfølgelig kun mere at lave for, for vores vedkommende. Så ved jeg, at du har taget, nu har vi jo fokuseret på medierne. jeg ved, at du har taget en enkelt ting med fra den anden side af et Kasper. Ja, fordi der jo, hvad hedder det, det her CPAC, The Conservative Political Action Conference, som er sådan en republikansk konference, hvor man virkelig går til stålet i forhold til at udrulle republikansk, også øh, altså, måske også en lidt mere... Øh, øh, Radikale politik på den republikanske side. Og der har en af de store debatter, der er foregået, det har jo været det her i tråd med skoleskyderier i Florida det seneste, hvor at en af de store spillere på den her CPAC-konference, det er NRA, altså National Rifle Association. Og jeg har lige taget et lille klip med jeg lige synes, at vi skal høre, hvor der kommer en rimelig slem anklage til medierne. Now I'm going to say something that some people are going to say is controversial. So I'll say it really slowly so all the people on the platform in the back can hear me loud and clear. Many in legacy media love mass shootings. You guys love it. Now I'm not saying that you love the tragedy, but I am saying that you love the ratings. Crying white mothers are ratings gold til dig, og mange i Legacy Media, i bakken. Og færdig, at jeg sagde, at jeg kører hvite mødre, fordi der er tusinde af grævende mødre mødre i Chicago hver weekend, og du ser ikke tændigheder for dem, kan du? Ja, Mikkel, er det sådan en øh, lille juleaften hjemme i Andersen-familien, når der er skoleskyderi i USA? Nej, det vil, jeg, det vil jeg nok sige. Altså jeg, jeg kan selvfølgelig... Hvis man skal være meget selvrenset, så er der ikke nogen tvivl om, at når der sker noget dramatisk, så er det, jo, det er jo sådan noget, som journalister i en eller anden forstand synes er spændende og interessant. Men jeg måske sige, at det er måske en, en, lidt voldsom, øh, en lidt voldsom anklage, trods alt, ret mod, mod hele standen. Øh, altså jeg har i hvert fald siddet og været redaktør på rigtig mange af de øh, sådan, særudsendelser, vi har lavet i et forbindelse med Terre herinde. Det er jo sådan lidt en, altså den stemning, der er gennem redaktionen. Man sidder sådan hele tiden har sådan lidt gås ud, fordi det er simpelthen så ubehageligt, det med, når man får. Første førstehånds fortællinger ind, og skal sidde og finkæmme i, hvad skal man bringe, og hvad skal man ikke bringe i radioen. Altså, jeg synes, i mange tilfælde, så er det faktisk nærmere den modsatte side af medaljen. Det er ikke specielt sjovt at sidde i. Du lytter til Radio 24 /7. I den forgangne uge kom TV2 i massivt stormvejr i forbindelse med en historie om somaliske kvinder i voldsmose. Under et besøg i den i øvrigt prisbelønede kvindeforening han, så bad TV2-journalist de kvinder, der kunne dansk, om at række hånden op. Det gjorde ingen af de 11 somaliske kvinder til stede, og kort efter kunne man på TV2's hjemmeside læse, at ingen af de 11 kvinder kunne dansk. Og lad os lige prøve at høre et lille klip fra, hvordan det lød i TV2-nyhederne for i søndag. Hvor mange af jer har et lønnet arbejde? Nogen venter på arbejde, nogen er arbejdsløs, nogen er arbejdsløs, nogen er Hvor mange af jer kan tale dansk? I svarer jo selv, hvis de kan tælle ja, det, det. Hvorfor har du ikke lært bedre dansk? Det er Det er sjovt. Det jeg Kun forstå. Men sund retanke for Hvad har du gjort for at få et arbejde? Hvor har du været blandt og reddit? Så har jeg været kartsekretærer og reddit. Eller ikke Ja, der skulle vi måske lige have haft en et lille overlæg, hvor vi kunne have refereret, hvad det var, den somaliske kvinde i interviewet her fortæller. Men hun fortæller blandt andet, at hun har sendt en, en lang række ansøgninger på andre måder for forsøgt at få arbejde, og i øvrigt også, at hun kan forstå lidt dansk, taler dansk med, eller at, og hendes dansk, børn taler dansk med hende hjemmet, hvis jeg husker korrekt, men at hun altså ikke selv taler det. Men derefter så eksploderede indvandredebatten som så vanligt, og Dansk Folkeparti udgav jo, øh, vanen tro i en provokerende annonce, hvor man spurgte om somaliske kvinder var en berigelse eller en belastning for Danmark. Og der gik heller ikke længe, inden der blev sået tvivl om TV2's indslag. Den 20. februar talte programmet Stikker og Tof på b med Saudi øh, Abdi, og hun hævdede, at hun selv havde været til stede, og at ni af kvinderne kunne dansk fem flydende, og at der i øvrigt var to, der var i arbejde. Men den historie måtte journalist Anders Stikker efterfølgende dokumentere, og han skrev på Twitter, at øh, Abdi faktisk ikke var til stede på mødet. Men der sluttede historien heller ikke. For Radio 24 talte den 23. februar med Annette Winter, som er dansklærer for en række af kvinderne i foreningen. Hun sagde til Radio 24 Jeg kender klart to altså af de til stedeværende 11 kvinder. Den ene underviser jeg, og den anden er en kvinde, som jeg har talt meget med. De taler begge to dansk. Derefter så rettede TV2 teksten i, til, i videoklippet, og øh, der tidligere postulerede, at ingen af kvinderne talte dansk, og man indsatte også en rettelse på stationens hjemmeside med teksten. Det er stadig korrekt, at ingen af de 11 tilstedeværende markerer, da TV2 spørger, om de kan tale dansk. De 11 mener altså ikke selv, de taler dansk. Spørgsmålene stilles også via en tolk. I midlertid kommer der senere på aftenen flere kvinder til mødet, og deres dansk kundskaber kan TV2 jo selv sagt ikke udtales om. Og Mathias Hoboldt Østerlund, du er journalisten, der lavede det nævnte indslag, og velkommen til dig. Mange tak. Ja, altså nu er jeg jo virkelig forvirret på et højere plan efter den her utrolig lange indledning til det her indslag. Altså, er der nogen af de her 11 kvinder, der er til stede, som kan tale dansk? Det eneste, jeg kan konstatere, det er, at da jeg spørger dem, så er der ikke nogen af dem, der, der, der, der selv mener, at de kan, de kan dansk. Vi får også tolken til at oversætte, og han siger også, at de kan forstå, hvad jeg siger, men de kan ikke svare tilbage. Så mit indtryk, det er øh, i hvert fald den aften, at der ikke er nogen af dem, der kan, kan tale dansk. Øh, vi har også sendt indslaget til foreningens formand øh, flere dage før, at vi sender det. Øh, vi var til stede øh, i en times tid, efter vi har stillet deres spørgsmål. Øh, og der, der var ingen, der protesterede eller efterfølgende gjorde opmærksom på, at, at, at vi kan godt tale dansk. Så man kan sige... Mit indtryk den aften, og det er også det, jeg videreformidler i indslaget, det er, at der ikke er nogen af de 11 øh, tilstedeværende, der selv mener, at de kan tale dansk. Før vi fortsætter og går lidt mere ind i, i de forskellige aspekter af den her sag, kan du så prøve at redegøre for, for lytterne for, hvordan, hvordan kommer I på for idéen til det her indslag, og hvordan udfører I det sådan rent praktisk? Hvad er de vil med det? Jamen, helt lavpraktisk, så handler det jo om, at statsministeren, ligesom i sin nytårstale, øh, slog an, at, at, at der kommer til at, at lande en, en ghetto -pakke udspil øh, inden længe, og så går vi selvfølgelig i gang som nyhedsredaktion med at finde ud af, hvad kan vi så lave af, af, af vinkler på, på, på ghettoerne i forbindelse med det her udspil, det kommer. Og man kan sige, at den her historie den opstår, fordi øh, vi bøvler lidt med, hvordan øh, laver man egentlig øh, historien om, om en af de store elefanter i rummet, øh, hvad angår ghettoer, øh, nemlig beskæftigelse. Øh, over 50 procent af beboerne i de alder i Vols uden for arbejdsmarkedet. 7 ud af 10 øh, øh, somaliske kvinder mellem 30 og 59 år er uden for arbejdsmarkedet. Hvad er forklaringen på det? Og så gør vi simpelthen det lavpraktisk, som vi tit gør på TV2. Vi tager ud i virkeligheden og spørger dem, som det handler om. Hvordan kan det her være? Men, men jeg tænker lidt, altså det er jo en, en, en, en lad os kalde det, meget udsat gruppe, de her somaliske flygtninge. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, de har ringe sprogkundskaber for et stort dels vedkommende. Det er faktisk, tallene er faktisk endnu værre, end du siger, det er 7 af 10, der er uden for arbejdsmarkedet. Det er faktisk 8, knap lige knap 8 ud af 10. Det er 21 procent, der er i arbejde af kvinderne ifølge Danmarks statistik. Så jeg, det tror, er... Det er... jeg tror, det er hele gruppen. Altså, det er kun 30-59 jeg... år, jeg refererer til. Jamen, det, nej, nej, 30-64-årige, 30 til til altså i en arbejdsstykke. Ja, 64-årige. Det har så er ja, 4, et andet 40, tal fra os, okay, okay. der hedder 59, men okay. det skal vi ikke Det er Nej, det er rigtigt. Det er der ikke <laughs> nogen grund til. Men, altså, men, men, men kan man godt gå derind og så stille det her på den her måde kollektivt, og så altså, kaste det ud i plenum på den måde? Det er i hvert fald en metode, vi har valgt at anvende i, i den her sammenhæng, og det synes jeg sådan set godt, vi kan retfærdiggøre i og med, at jeg faktisk spurgte dem. Tre gange, vi havde annonceret på forhånd, vi kom. Uh, annonceret, at vi gerne ville tale med dem om beskæftigelse. Vi fik lov til at være med til mødet. Uh, jeg, jeg beder om ordet, uh, inden en advokat går på, uh, som, som, som de egentlig er kommet for at høre. Uh, men, men, men får så lov til at stille spørgsmål til, til, til de her 11 uh, kvinder, der på det her tidspunkt sidder omkring bordet. Jeg synes egentlig, det er en, uh, det er en, det er en færre metode at anvende. Uh, jeg kan ikke bedømme, om de kan dansk. Uh, jeg, jeg vil ikke kunne lave et indslag, hvor jeg siger, af de 11, der sidder her, der, der, der, der, der vurderer jeg, at ingen af dem kan dansk. Det må simpelthen være op til dem selv at vurdere, øh, om de kan begå sig på dansk. Øh, og i den sammenhæng synes jeg egentlig, det er en, det er en, det er en færre metode at anvende og øh, spørge dem, øh, kan i dansk. Øh, der er så flere af dem, der ikke, altså, de rækker ikke hånden op på, øh, på det her tidspunkt, tolken oversætter også for dem på vejen af dem, efter de har, har konsulteret hinanden på, på somalisk, at øh, de kan forstå, hvad jeg siger, øh, men de kan ikke svare igen. Jeg spørger dem, Øh, tre gange. Øh, jeg spørger dem også, om de forstår på dansk, hvad jeg siger, og det siger de ja til. Øh, og på et senere tidspunkt stiller jeg også et spørgsmål, et, der ikke er med i indslaget, hvor flere af dem rækker hånden op. Så det er altså ikke modvilje mod at række hånden op, kan jeg i hvert fald konstatere øh, i det forløb, øh, jeg er der. Så det må være ud fra øh, deres, vurdering, deres egen vurdering, at, at de ikke taler dansk, og det er derfor, vi viderebringer den her, øh, den her scene. Hvorfor sætter du ikke andet med om end vis? Altså, man kan sige. Øh, det gør jeg også i det omfang, at jeg spørger, hvem der har lyst til at være med i et interview. Og det vil Iman Hassan, som optræder i Enslaget, gerne. Og derfor er det hende, jeg sætter med ned og, og, og, og taler med. Okay. Altså generelt, altså, er det jo netop et, et så ekstremt betændt emne og, og kontroversielt, altså det er jo indvandringsdebatten, det er jo ligesom sådan ground zero for, for polemiske og debat alle steder. Øhm, altså er det en legitim metode sit i bagspejlet, når du sidder og tænker, altså håndsoprækning, er det godt nok i lyset af de reaktioner, som der er kommet efterfølgende? Som udspunkt, så synes jeg ikke, vi skal behandle kilder i f.eks. vores mose på andre måder, end vi behandler kilder, eller øh, andre steder. Jeg går ikke ind i det med en eller anden berøringsangst øh, overfor, at, at det her er somaliske kvinder, som jeg skal passe ekstra meget på. Øh, jeg er vader, altså nærmest med, med træsko på. Øh, og, og, og som de fleste andre steder, så synes jeg egentlig, at det, det, det er egentlig en, en, en ret god metode at anvende og tage ud og tale med dem, som, som det handler om, øh, for at få så retvisende et svar øh, som, som muligt men altså man kan jo sige at efterfølgende så har du i hvert fald fået nogle reaktioner der er anderledes, end hvad man ellers vil se på, på, på, på andre indslag altså der er, udover det jeg læste op i, i min meget om, lange oplæg her så har der også været reaktioner fra, fra en repræsentant for den forening som du besøgt som, som skriver at de faktisk føler sig misbrugt på en eller anden måde som i det Facebook opslag og det, det, det, det er lidt diffust at se præcis hvordan det er men altså de mener at de er blevet spændt fra en eller anden fremmedfrienskædsvarn og sådan noget og vi kan se efterfølgende ja men altså, der er der ikke alene kommet øh, den, den nævnte kvinde i, på Pietr altså også været hin øh, her i nettet, der taler med Radio 247. Altså, så der er jo altså et eller andet, hvor du har... Der er mange, der har følt sig ramt på en eller anden måde. Jamen, det, det er det da. Altså, og, og, og, og for mit vedkommende, er jeg ked af, at det, det, det, det er den del, det kommer til at handle om, fordi jeg synes faktisk, at vi har... Vi har været meget redelige i det her forløb de ovenikøbet har fået tilsendt indslaget på forhånd vi havde lavet en aftale med dem inden vi kom de bød os selv velkommen og så er der utrolig ærgerlig over hvis vi har misforstået hinanden på en eller anden måde jeg kan bare konstatere at vi har faktisk forsøgt gentagende gange at få dem til at forklare os hvad der er der er gået galt de ønsker ikke at stille op til et interview de fik indslaget tilsendt på forhånd og reagerede ikke på det så jeg ved faktisk næsten ikke, hvad jeg skulle have gjort øh, anderledes i det her forløb, øh, for at og, og man kan sige, finde ud af, hvis der var nogen af dem, der sad med en anden holdning, end den de gav udtryk for den aften, hvor vi var på besøg. Men noget gik I vel galt? Altså, men jeg har lige stået og læst en rettelse op fra, fra TV2's hjemmeside, altså, så hvor man kan sige, at de har gået ind og rettet teksten til videoen, og også lidt af, af, af, af, af så vi husker, i selve artiklen. Hvad, hvad, hvad, altså, så der er vel noget... Der er fejlet over på TV2 alligevel, er der ikke det? Brødteksten har vi ikke. Okay, min fejl. Vi har en, en tekst i, i videoen, som altså konkluderer, at ingen kan danske og ingen kan arbejde. Og det synes jeg er for stram en konklusion. Øh, nu er det ikke mig selv, der har skrevet den, men, men jeg synes helt klart, det er, en, det er en for stram konklusion. Øh, det, det kan jo godt være, at det er den altså opfattelse, man sidder med, når man ser det, men vi kan jo selvfølgelig ikke, det er jo ikke en videnskabelig dokumentation, vi er været ude og lave her, om at ingen af dem øh, tal, taler dansk. Øh, det er et øjebliktsbillede, øh, ligesom meget TV er. Altså jeg tænker lidt på, øh, når man ser på det nu, så, så det, det er jo måske meget symptomatisk, altså der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der egentlig er op og ned i den her sag. Vi ved, er der nogen, der kan tale dansk? Måske er der. Måske er der ikke. Øh, altså man kan jo sige, at end med på en eller anden måde, måske hvor man placerer ansvaret, så har lavet et indslag, der måske næsten har gjort folk mere nervøse, end, eller ikke nervøse, men folk mere uvidende eller mere i tvivl, end egentlig oplyste. Så, så der, er vel andet, der er vel et eller andet, der er problematisk der. Øh, det, det ved jeg ikke, øh, Altså, så må, så må du påbejde, hvad det er præcis, der, der, der er problematisk. Man som, kan sige, som jeg starter vores... indledningsmede med at sige, der er Hvor... ingen, der ved, om der faktisk er nogen dem, der kan dansk. Øh, jeg kan bare sige, at den aften, vi er på besøg, der tilkendegiver de alle sammen, at de ikke kan dansk. Mm. Øh, og det, vi sætter fokus på i det her indslag, det er faktisk beskæftigelse. Altså, Det er ikke, det er ikke sprogkundskaber. Og jeg siger ikke i mit indslag, at ingen af dem kan dansk. Det, vi viser bare, at vi spørger dem, om de kan danske, og så er der ikke nogen af dem, der svarer. Så man kan sige, at vores fokus, og det har jeg hele tiden ligget på, der er syv ud af ti somaliske kvinder, og hvis man tager ekstra alder med, så er der 8 ud af 10, der er uden for arbejdsmarkedet. Det her det er en samfundsmæssig udfordring, som vi selvfølgelig skal tage op i TV2-nyhederne. Og så er der nogen, der må finde løsning på det. Det er ikke op til os at finde løsning på det her. Men selvfølgelig er det da relevant at sætte fokus på, når der kommer et, et, et, et ghetto-udspil. Jeg tænker på, altså i, i, i lys af de reaktioner, som det her indslag har fået, og den debat, som det har udløst, er der noget sådan fremadrettet, du vil gøre anderledes, hvis du skulle ud og lave noget tilsvarende? Er der et eller andet, hvor du ligesom vil sige, det har jeg kunnet kunne uddrage af, af den her sag? Altså, jeg vil selvfølgelig være mere ind over, hvad der er for formuleringer, der, der kommer til at gå, gå igen øh, på, på, på TV2, så vi er helt sikre på, at vi har dækket hele vejen rundt i, i alt, hvad vi laver. Det har vi også, øh, men der, der er lavet en enkelt fejl, som vi også har været ude at beklage. Og, og, og det skal vi selvfølgelig ikke ske øh, i, i sådan, et, i, sådan et, øh, i nogen historie. Øh, så, så det er klart, det, det vil vi da være ekstra opmærksomme på. Mathias Huber Løsterlund fra TV2. Tusind tak, fordi du kom. Ja, tak, Du lytter til Radio 24 -7. Den 3. maj, der blev det vedtaget, at Danmarks Journalistforbund skal have en ny specialgruppe ved navn Danske bloggere, der, som navnet antyder skal varetage danske bloggers interesser. Selv skriver gruppen, at de er til formål at arbejde for bloggernes interesser i forhold til f.eks. For skat, markedsføringsloven, arbejdsvilkår, inkasso en så osv. Og et af de seneste tiltag, der er blevet smidt i stykker, det er en, nærmest en lille søster til de nuværende presseetiske regler, altså en slags etisk kodex, som er særligt henvendt til bloggerne. Og Lisbeth Kiel Bjergum du er formand for Danske Blogger, og så er du også ejer af bloggen, der hedder It's Fashion Baby. Og derudover så er du uddannet jurist, og velkommen til. Tak skal du have. Jeg vil lige høre først, at du, er du fuldtidsblogger? Lever du af blog Ja, jeg okay. lever af at blogge og rådgive virksomheder omkring samarbejde med bloggere. Okay, så skal jeg lige høre. Prø prøv at fortælle mig lidt om, hvad, hvad det er for en blog, du selv, du selv driver bare sådan lige for at, at høre lidt om det. Jamen, øh, jeg startede den for 8,5 år siden, da jeg var på Barsel, hvor jeg skrev om øh, børnetøj og mode. Øhm, og i takt med, at jeg ligesom har rykket mig i mit liv, så har bloggen fulgt med. Så nu er det, kan man sige, en livsstilsblok til øh, kvinder med børn, hvor jeg skriver om rejser, oplevelser, mode, bolig. Sådan lidt om alle de ting, der, der fylder i min egen hverdag. Hvordan, hvordan får man det til sådan at løbe rundt rent økonomisk? Hvad er forretningsmodellen bagved? Jamen forretningsmodellen er jo, at øh, jeg sidder med øh, rigtig mange kvinder, der læser med hver dag, og som gerne vil øh, læse om de produkter, jeg øh, kan anbefale, eller oplevelser, jeg har haft. Og øh, der vil virksomheder selvfølgelig gerne have taletid hos de her læsere, så de kan betale mig for at skrive indlæg om deres produkter, men øh, hvor det ligesom altid er mig selv, der udformer. Altså de laver måske de overordnede retningslinjer, og så skriver jeg et indlæg øh, på baggrund af det. Okay, jeg, jeg tænker, at altså Dansk Journalistforbund har jo en, en række forskellige undergrupper, også for freelancer, men hvad er det, der, der gør bloggerne sådan en, til en særlig gruppe i forhold til, til, til, til dem, der ligesom jeg for eksempel. Jeg, jeg er freelancer ved en frygtelig masse medier. Hvad er det, der, der, der gør, at bloggerne skal have deres egen gruppe, som bare tager deres interesser? Jamen først og fremmest så har vi jo aldrig nogensinde en redaktør, der sidder i sidste ende og tager et redaktøransvar på vores vegne. Vi står altid selv forrest i frontlinjen, og det kan nogle gange godt være problematisk, hvis der opstår nogle konflikter. Derudover så er det jo meget kommersiel kommunikation, blogger beskæftiger sig med, og det har lidt en anden vinkel, end mange af de andre medlemmer hos DJ typisk sidder med. Hvis man ser på sådan i Danmark, i den udstrækning, man kan tale om det, altså, og de medlemmer, som I sådan håber på at kunne organisere, hvad er det, folk beskæftiger sig med? Er det kommersielle blogs, altså, der er rettet til, til altså, med mode eller andre former for produkter, eller er der også, sådan, hvad kan man sige, mere holdningsdrevne ting indover, eller hvordan? Vi har ikke ret mange medlemmer lige nu, som er holdningsdrevet, øh, og jeg tror, det bunder i, at mange af de holdningsstrede bloggere måske er øh, traditionelle journalister, som har startet det op, så de føler måske tilhørsforhold et andet sted. Så mange af de medlemmer, vi ligesom har organiseret, har ikke haft et tilhørssted altså før, og de har haft brug for at have et samlingssted, og have brug for at have et sted, som, hvor de kan få rådgivning. Og det var også det, vi kunne mærke, der manglede, altså simpelthen et samlet øh, ståsted for en gruppe, som slet ikke har kunne være fagligt organiseret andre steder. Nu, nu nævnte jeg en række af de her ting i forhold til skat, markedsføringsloven og sådan noget, som, som I vil kunne gå ind og varetage. Men hvad er, det, hvad er det typisk for nogle dilemmaer, som man sådan som blogger bliver konfronteret med? Jamen, altså noget af det, der har fyldt mest, det har været øh, markedsføringslovens regler om skjult reklame. Øh, alle blogger, eller i hvert fald alle dem, vi har som medlemmer og de fleste andre i branchen, har en interesse i at markere det klart. Men øh, selvom at der er en lov, hvor, hvor der står, hvordan man skal opføre sig, så kan det jo stadigvæk være mange forskellige måder at tolke den på. Øh, så mange har ikke været helt klar over, hvordan de ligesom skulle opføre sig for at kunne øh, være sikre på at overholde loven. Og det har vi været meget optaget af, at få, øh, få lavet en øh, tolkning af markedsføringsloven, hvor vi ligesom kan guide vores medlemmer til, hvordan er det helt præcist, det skal markeres for, at du ligesom overholder reglerne, og sådan at din læsere sidder tilbage og er helt sikker på, hvornår er der en kommersiel interesse, og hvornår er det faktisk bare bloggerens egen personlige holdning, der kommer til udtryk. Efter, der har været en, en række sager, hvor det, ble, det er blevet påtalt, selvom man da har skrevet i forskellige sammenhænge, at, at det var delvis sponsoreret. Hvad, ja. hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, ender, hvad ender det så med? Hvad har I fundet ud af, hvordan man, man egentlig gør det? For det er jo en, del af, en stor del af de, de kommercielle blogses. Ja, men problemet er jo, at det er så nyt et område, og det er et område, der stadig er så stor udvikling, at det er svært at følge med. Og det er også svært for forbrugerombudsmanden, som sidder og laver øh, altså tolker markedsføringsloven. Hun har også svært ved at følge med. Og der er lige kommet en ny øh, revidering af markedsføringsloven sidste sommer, som også har betydet, at der er lavet om. Altså i, i de sidste 8-9 år har man kun skrive i samarbejde med og så nævne den sponsor, der ligesom var på blogindlægget. Og nu vurderer forbrugembudsmanden lige pludselig efter så lang tid, at det ikke er længere tilladt. Så det er svært, og det, øh, altså alle har ligesom en vilje til at vil gøre det rigtigt. Så hele spørgsmålet er bare at finde ud af, hvordan er det, man gør det rigtigt? Ja, det vil næsten så her de de her pres, det her presseetiske kodex eller blok etiske kodex, som jeg kan forstå I, er i gang med at udarbejde det fra det ikke, så det er stadigvæk noget der ligger der ved at blive forberedt. Men altså hvad hvad er det eksempelvis, hvis du kan nævne et par af de ting, som som du regner med, at det vil sådan kunne komme til at indeholde? Jamen, altså, vi vil jo gerne have, at det, det er jo et område, som lige præcis er nyt, og man kan sige, at der er jo ikke en uddannelse som blogger, og der er ikke noget, man kan læne sig op af, så det hele, det er sådan learning by doing. Øh, men man har så stort et ansvar over for bloggerne, ens læsere har så meget tillid til de blogger, de følger, at vi håber på, at de regler ligesom kan være noget, man kan læne sig op af, så man også kan leve op til det der kæmpe ansvar og til den tillid, ens læsere viser en. Og det kan for eksempel være, hvis du har læsere, der er børn eller unge, så, skal du, så er det måske ikke nok bare at følge loven. Altså der er lidt, der mener vi, at der ligesom er en skærpende omstændighed i forhold til, hvordan du kommunikerer ud til dem. Det kan være noget om god digital skik, vi gerne vil have med i det. Men, men det hele er, som du selv siger, så nyt, og det er på tegnebrættet, øh, og det er vigtigt for os, at vi får inddraget medlemmerne og andre i branchen i at få udarbejdet dem, så alle ligesom føler, at det også er noget, de har lyst til at tilslutte sig og øh, bakke op om. Ja, for jeg forestiller mig, at de, de almindelige sådan, klassiske presseetiske regler, der skal man jo være tilmeldt pressenævnet. Det er jo noget, man aktivt som medie skal gå ind og vælge at gøre, og derefter kan man så underlægge de, de her sanktioner, hvis, hvis, hvis man altså overtræder, hvis det bliver vurderet, at man har overtrådt de her retningslinjer. Vil man også kunne gøre det som, som blokker? Altså? Vil man skulle tilsende, tilmelde sig det kodeks i gang med udarbejde Altså, vi har, det har vi ikke lagt fast endnu, men, men øh, umiddelbart så er vores tanke, at det er vigtigt, at man gør det, fordi det er vigtigt, at folk ikke sidder og føler, at de har fået noget påduttet eller trukket ned hovedet på dem, som de sidste ende faktisk ikke kan bakke op om. Så, så øh, tanken er, at det bliver noget, man ligesom aktivt kan, kan gå ind og sige, jamen, det vil jeg gerne øh, underlægge mig, og det kan jeg øh, tilslutte mig. Ja, så bliver det vel også en slags svanemærke nærmest, altså, hvor jeg forestiller mig, det vil være noget, man så annoncerer på sin blog, for jeg kunne forestille mig, at dem, der har, har hvad kan man sige, dårlige intentioner, de vil vel uh, bare undlade at tilmelde sig så i givet fald? Lige præcis. Altså, det vil jo blive en slags blodsstempling, hvis folk uh, siger, at det, det vælger vi at underlægge os. Og det er jo både over for læserne, og det er også over for samarbejdspartnere, som ligesom ved, jamen, så lever de altså op til en vis standard, når de er med her. Nu, nu har I eksisteret danske blogger, I har eksisteret sådan et halvt års tid i Dansk Journalistforbund. Hvad, hvad, har, hvad er jeres arbejde, hvad er det for nogle ting, som vi har brugt uh, det første tid på ligesom beskæftige jer med? Jamen jeg vil sige, at vi har jo selvfølgelig skulle finde os til rette og lige finde vores plads i DJ, som er en meget øh, altså stærk brancheforening eller stærk fagforening. Øh, men, men noget af det, som har fyldt rigtig meget, det har været markedsføringsloven, fordi der kom en revidering af den i sommer. Så det har været rigtig vigtigt for os at finde ud af, hvordan er de nye regler, og hvordan er det, vores medlemmer kan, kan efterleve dem på den rigtige måde. Jeg, jeg forestiller mig måske også lidt, at, at mange af jeres medlemmer kommer fra, du er selv jurist, ikke uddannet, ikke uddannet journalist, at de kommer fra baggrund, hvor man måske egentlig ikke har øh, så meget erfaring med eller, eller viden om det, det, man kan sige, sådan, det traditionelle journalistiske, publicistiske miljø. Det, er det rigtigt, eller hvordan? Jamen, det er helt rigtigt. Altså, det er jo, det er jo, de har jo vidt forskellige uddannelsesbaggrund. Der er måske kokke, der har startet en madblok. Eller, altså, så det er meget meget forskelligt, der folkeskolelærer, der er Der er, frisør, der er alle muligt der, der er med. Så det har jo selvfølgelig også været at finde et fælles fodslag og ligesom finde ud af, hvad, hvor er, hvad er det for et sted, vi havnet, og hvordan, øh, hvordan navigerer man rundt i det? Ja, altså man kan sige, bloggerne også, altså det, hele det her univers, som der findes. Jeg, jeg skriver selv en blog over på, på Berlinske, men altså, det er jo så ikke noget, hvor jeg... Man kan sige, jeg har jo underlagt deres, deres retningslinjer på en eller anden måde. Er der nogen, altså er der noget overlap i forhold til, altså nogle problemer i forhold til at man både kan stå med folk med meget klare kommercielle interesser, men samtidig også få folk ind, der faktisk er er over i et helt andet, altså hvad kan man sige holdningsbaseret univers på et eller andet tidspunkt? Jeg synes bestemt ikke, det er problematisk, altså jeg synes, det, det går fint hånd i hånd med hinanden. Øh, selvfølgelig vil det ikke være noget som markedsføringsloven, man måske ellers, hvis det er en holdningsbordet blok, men det vil lige præcis stadig være relevant at have nogle etiske retningslinjer for bloggere, især for de bloks, altså, som ikke er underlagt de presseetiske regler, eller hører under medieansvarsloven. Så har jeg lige de to spørgsmål til alt at sige, som jeg næsten vil slå ind under, under et. Hvornår regner I med, at de her retningslinjer de ligger klar, og hvor mange medlemmer har I? Vi har 61 medlemmer lige nu, øhm, og vi håber på at få dem... Øh, altså, vi har lige nedsat en arbejdsgruppe, som skal sidde og komme med input. Øhm, jeg ved ikke, jeg tør næsten ikke at sætte en dato på, hvornår, men det er det, der ligesom har top prioritet for os nu, og det er det, vi sidder og arbejder med nu i bestyrelsen. Lisbeth Kiel Bjerg, formand for Danske Blogger og ejer af bloggen It's Fashion Baby. Tusind tak, fordi du kom. Du lytter til Radio 24 /7. Her på programmet, så er det ikke nogen hemmelighed, at vi er begejstrede for websitet MediaWatch. Det er en portal, der fokuserer knivskarpt på nyhedsmedier og alt, hvad der foregår i mediebranchen generelt. Men MediaWatch er blot en af en lang række portaler drevet af selskabet Watch Media der er dedikeret til bestemte faggrupper og emneområder. Af andre portaler så er AM Watch, som er assess Assessment Management Watch, ejendomswatch, Watch, Energiewatch, fødevarewatch, Watch, medwatch fødevare med og shippingwatch. Watch. Og selvom Watchmedia i dag er en ganske stor succes i Mediedanmark, og siden grundlæggelsen i 2001 er vokset til mere end 50 ansatte, så er de måske ikke så kendte i den brede offentlighed. Derfor så har jeg i dag inviteret administrerende direktør og chefredaktør Anders Hering i studiet. Og velkommen til dig, Anders. Tak skal du have. Anders, da jeg talte med dig i telefonen i går, så lød det, som om du godt lidt kunne genkende til den her beskrivelse af jer, som sådan ligesom den, den hemmelige succes i Mediedanmark er. Er det en rigtig opfattelse af jer? Ja, det kan du nok godt have ret i. Altså, det er klart, at øh, vi går også mest ud af at brande vores enkelte watch-medier til de relevante målgrupper, og ikke så meget i, i at brande watchmedier, som, øh, som samlet hat for det hele. Og, øh, og så er det jo erhvervsjournalistik, og det er jo også en niche i sig selv, og vi laver niche i nischerne. Så det kan godt være, at øh, det måske er derfor, at øh, historien måske kan være lidt underfortalt. Prøv, prøv at fortælle mig, så nu har du i hvert fald lejlighed ja, til, til at på det. <laughs> øhm, men prøv at fortæl mig, hvordan startede det her? Altså jeg ved, at vi blev grundlagt for, for de her øh, 17 år siden i 2001, og hvor, hvor kom ideen fra, og hvad der skete siden? Ja, altså man kan sige, øh, Media Watch, som du refererede til i, i indledningen her, er det, er det ældste, øh, ældste watchmedie og har levet en, øh, en omtumlet tilværelse sådan en gang, sådan en, øh, en øh, hvad det, printet nyhedsbrev, der blev delt rundt i, i branchen. Øh, men, men øh, i 2007 er nok der, hvor det sådan rigtig starter, hvor A-pressen og, og JP-politikken i fællesskab blancerer Media Watch øh, som, øh, som et øh, betalings-online-medie øh, med målrettet øh, mediebranchen og virksomhederne i mediebranchen. Og det, øh, det var ret nyskabende på det tidspunkt faktisk, fordi at, øh, på det tidspunkt troede man bare, at man skulle have mest målet trafik og sælge en masse banner, og så skulle det hele nok, nok gå. Ja, man er siden blevet en lidt smule klogere på, men, men, men, men, men den model blev faktisk indført i, i 2007, øh, da værende chefredaktør Ole Nørskov, som beviste, at det rent faktisk kunne lade sig gøre at lave et medie, hvor man på nettet, hvor man solgte abonnementer til. Media Watchs udfordring var, at, øh, at det er en ret lille branche, og som, som mange ved, så er de fleste også lidt økonomisk udfordrede, så det, det var lidt svært at få økonomi i, i Media Watch. Men selve modellen var de faktisk øh, bevist i hold. Og så for mit vedkommende startede, startede turen med, med Watch Media så, at JP Politikken, i, eller Jyllandsposten, kom og spurgte mig, om jeg ville lave et, et, et lignende medie til, til finanssektoren, bygget over den samme model som Media Watch, men med en målrettet finanssektoren Og der sad jeg, jeg var journalist på Berlingske, og, og, og det, det sagde jeg ja til, og, og det gik vi luft med i december 2010. Og selvom alle de, de undrede sig, da vi mig og to andre, sagde jobbede op på, på Berlingske. Og, og for at starte Finanssite, fordi det skrev man jo så meget om i, i de store, øh, i de store øh, brede erhvervsmedier, så viste det sig hurtigt, at der var en kæmpe efter, efterspørgsel efter et medie, som ikke kun skrev om, øh, om de tre store skandalehistorier i den uge. Altså, det gjorde vi også, for det, det er jo selvfølgelig en del af det, men, men vi tog hele branchen alvorligt, kan man sige. Vi, vi skrev også om lokalbanker, der kun var blevet der kun var blevet øh, skrevet om, hvis de krakkede eller fusionerede med nogle andre, eller direktøren havde taget i kassen eller et eller andet. Øh, så det at, at, at gå, altså skrive om de store, største, bredeste historier, men også hele det lag af historier øh, nedenunder. det var der en, øh, en rigtig stor efterspørgsel efter, og det blev en stor succes med, med Finanswatch, og, og så er det egentlig bare gået derfra slag i slag, og vi har åbnet ja, cirka et medie om året, eller nu er vi i hvert fald 10, 10 watchmedier. Så det er, sådan, det er kort fortalt historien. Du, du kommer jo selv fra en, en baggrund som erhvervsjournalist over på, på blandt andet berlinske tiden, og der kan man jo sige, der har du jo så fået rig lejlighed til at ligesom have et komparativt grundlag, altså et sammenligningsgrundlag for at se på, på det niveau, som I praktiserer erhvervsjournalistik på, på over på Media Watch, og så det, som de store omnibusaviser leverer. Altså er der simpelthen tale om, at der er en mangel eller en, en brist i, i den dækning, som vi ser i de store medier? Ja, der er i hvert fald efterladt et, et stort hul i markedet til, til det, vi laver. Øh, og det er en, en udvikling, der har stået på over nogle år. Altså man kan sige, de store medier har jo, som, som, som I ved alt om i, i det her program, nogle, nogle grundlæggende udfordringer med, med deres forretningsmodel. De, de kæmper med, med dalende annonceomsætning og, og en masse tilbud, der gør, at de, de brede de medier kan, øh, har, har nogle vanskeligheder. Og det betyder, at de prioriterer hårdere og hårdere. Det skal de nok også. Øh, men færre færre historier med bredest mulig relevans skal have fuld gas, og det betyder jo, at, øh, at der bliver efterladt et, øh, en kæmpe spilbane, øh, når det gælder alle de historier, som måske ikke kan rydde forsiden af børsen eller, eller berlingske, men som er super relevante ude i brancherne. Og det er jo dem, vi har, vi har taget fat på, og det er derfor, vi er blevet en, en succes. Men, men, men dit, dit publicistiske hjerte i forhold til, hvis, hvis du har sådan et... Altså er det, ikke, ja, jo, jeg, jo, det mener <laughs> jeg. Det, det er jo det, jeg tænker, det er. Det, no. <laughs> øhm, men altså, jeg, jeg sad jo selv, jeg, jeg, blev, jeg blev i en anden sammenhæng, jeg blev interviewet til Media Watch for noget tid siden om sådan et, et lille satiremil, der hedder Rokoko Post som jeg kører ved siden af, noget med vores Facebook mm. igen, hvor de hedder. Øh, og så skulle jeg jo sådan dele linket med mine venner, fordi de skulle jo se, nå, men her se, det er det sjovt. Og så kan de jo ikke komme ind bag ved betalingsmuren, ikke? Altså, er der ikke et eller andet... Ærgerligt, er der ikke, er, er det der ikke lidt nogle gange det her med, at du ikke får den der eksponering eller ekspon ikke får den, som man kan sige, man trods alt i nogen grad stadigvæk får på, på de større landstækkende aviser, selvom de jo også har betalt efterhånden, eller betalingsmurem. Ja, og det vil jeg også sige, altså, det er jo en udvikling, vi alle sammen går hen mod, at det der med at, at få varerne gratis væk, det gør de heller ikke nede i, i, i supermarkedet, og det er en rigtig, rigtig dårlig business, og, det, og det, det er der jo rigtig mange i hele verden, der er ved at opdage nu. Så, så man kan sige, altså klart, det er jo altid sjovest, at, at ens historie bliver... Øh, bliver bredt eksponeret. Øh, for os er det også øh, rigtig sjovt at skaber rigtig meget værdi til, til dem, der, der abonnerer øh, for os. Og, øh, og det er jo egentlig det, vi fokuserer allermest aller på. Og så bliver vi jo jævnligt citeret og, og brugt i, i andre medier som kilder, så vi, vi kan jo sagtens opnå den, den, brede, den brede eksponering også. Øh, så man kan sige, det publicistiske hjerte, altså jeg mener, det er jo, det er jo et, et super publicistisk projekt, vi er i gang med, altså vi, det er meget øh, klassisk, medie, altså vi, vi laver unikt indhold, og vi sælger abonnement til det, og det har man jo gjort i, i hundredvis af år, med, med det er bare online det her. Så jeg mener ikke, det adskiller sig så meget egentlig. Men, men man kan sige, i lighed med en anden af de, de sådan store succeser øh, inden for det her altså niche-marked, af stærkt målrettet stof, det er naturligvis tinget, som måske fokuserer en lille smule mere på på det offentlige, end, end I gør, mm. hvor I er mere erhvervsorienteret. Mm. Men de har jo netop også den her model, hvor du sælger, de sælger så godt nok nyhedsbreve, hvor I sælger abonnementer, men altså stadigvæk målretter det ekstremt specifikt, og så er de fleste andre sådan ligesom holdt udenfor på den, på den der måde. Altså er det, tror du, det er, er det fremtiden, at man ligesom fokuserer så snivre, som som I har valgt at gøre? Altså man kan sige, at øh, jeg tror, fremtiden har, har flere facetter, og det her det er, det er en del af, af, af fremtiden at levere noget, øh, der har høj relevans for en, for en snæver målgruppe. Det er heldigvis håber jeg ikke i hvert fald øh, hele fremtiden, fordi vi har også brug for, for, for de brede erhvervsmedier. Altså Jyllandsposten har selv lanceret et, et bredt erhvervsmedie også, der hedder, der hedder Finans, som, som, øh, som også er bag, øh, paywall, bag, altså betalingsmodel men som, øh, som har en bredere appel, lidt ligesom børsen og, og Berlingske Business, og som er et rigtig spændende øh, projekt, og det tror jeg er en anden del af, af løsningen. Men det, det er den fordel, vi har jo ved at gøre det, vi gør, det er jo, at, at relevansen er så høj, og det er jo relevansen som, som mange medier har et, et problem med at øh, og, og, og, og, og være relevante nok til at kunne sælge, til, til at kunne sælge abonnementer og, og få en, lave en forretningsmål. Der virker ganske enkelt, Tror du, de, de store mediehus, de klassiske daglige omnibusaviser, kunne de lære noget af jeres forretningsmodel i den her, i den her henseende? Altså er der, er der en niche, hvor man kan gå skarpere efter det? Altså jeg, jeg tror, at øh, man skal selvfølgelig passe på med at, at tro, at Watchmede er, er svaret på alle verdensmediers øh, udfordringer, men, men man kan sige, at øh, altså, det her med at, at, at fokusere på, på, på relevansen. Øh, for, for, for sin målgruppe. Altså, det lyder meget banalt, men, men det er jo ikke altid det, der foregår, at være rigtig god til at skabe værdi for, for, for den målgruppe. Det tror jeg nok, man kan lære noget af. Altså, det er jo sådan, at vi kender jo alle sammen øh, de her vilde annonceformater, og clickbaits, og fokus på trafik, og, og flest mulige klik og bredest mulig appel, og, og, og så videre, ikke? Øh, hvor man nogle gange glemmer lidt, øh, glemmer lidt øh, øh, den læser, man egentlig, øh, man egentlig i første omgang er appelleret til. Ikke? Og det, det tror jeg måske, man, man kan tage med sig. Og så er der selvfølgelig... Vi har selvfølgelig nogle fordele, som, som andre medier ikke har. Øh, I og med, at øh, ja, vi sælger også mange virksomhedsabonnementer. Og det er nok også lidt lettere at sælge til, til, til en virksomhed, end til her og, og fru Jensen og, og, og så videre. Ikke? Men, men altså... Fokus på, alt fokus på... på modtageren i, i den anden ende, det, det er i hvert fald Man kan sige, når, når, når man ser på de, de, jeres fokus på modtageren, så er det jo, det er jo meget specifikke målgrupper. Altså, I havde den, øh, de, altså Shipping Watch, MedWatch, forskellige andre. Hvordan, hvordan identificerer I de, de specifikke målgrupper, som I vælger at oprette portal og målrettet? Øh, når vi kigger på en ny branche, så kigger vi på to ting. Der skal være en journalistisk berettigelse, og der skal være en kommersiel berettigelse. Øh, og øh, og den journalistiske berettigelse, det skal være en vigtig branche, det skal være samfundsmæssigt relevant og, og, og så videre. Og den kommersielle berettigelse, det handler selvfølgelig om, at der skal være et, et, et, et abonnementsgrundlag, der skal være et tilstrækkeligt antal virksomheder og mennesker med, med fokus på, på business i branchen, og som, som kunne være relevante til at abonnere på vores site. Så det er egentlig en, en helhedsbetragtning af, af de ting, der gør, om vi, om vi starter i en ny branche så er I jo så ejet af JP, politikkens hus. Øhm, og der kan man jo sige, særligt i forhold til Media Watch, som, som jo dækker medier, Danmark meget bredt betragtet, jamen er det, at I er ejet at den største private spiller på markedet, som, som JP Politikkens Hus jo er. Giver det her nogle habilitetsproblemer? Har I et frihedsbrev, som, som journalisten, fagbladet journalisten har, eller, eller nogle andre overvejelser? Ja, altså vi har fuldstændig redaktionel øh, frihed. Vi sidder faktisk også på vores egen øh, adresse, ejet selskab, og jeg er chefredaktør, chefredaktør for et jeg er chefredaktør for Watch Media, så der er ikke andre, der har indflydelse på, hvad vi skriver, så, så det er ja, det er problematisk. uproblematisk. Okay. Man kan sige, altså i forhold til også altinget, som, som har vist sig at være den her, den her store succes, så går jeg ud fra, at en meget stor del af, at du kom jo også lidt ind på det for lidt siden, øh, at en meget stor del af de abonnenter, I har, det er vel nogen, der er betalt af virksomheder eller forskellige andre. Der er vel meget få private, der går ind og tegner et Media Watch-abonnement, også fordi de er vel relativt højt prissatte. Hvad koster Ja, man skal, man skal interessere sig ret meget for medicinalsektoren for at betale øh 6.000 kroner om, om året for, for at læse MedMods, det, det, må nok, det må vi nok erkende. Så det er, det er flest virksomheder, der så køber adgang til, til medarbejderne. Man kan sige, at altinget, for, at det, men, men de bruger jo meget af de de det her med, at de har, de har lagt en del uden for Firewallen. De bruger en del af det overskud, som de genererer på at sælge det her meget målrettet indhold til erhvervslivet, eller til abonnenter i hvert fald. Det er jo så også det for deres vedkommende. Men, men har I nogen plan om det tilsvarende, altså at lave noget, der ligger sådan... Mere bredt tilgængeligt, mere publicistisk i en eller anden henseende på den måde? Nej, altså man kan sige, at vi ikke udkop. Vi, vi har, jo, har jo også en såkaldt freemium-model, hvor, øh, hvor vi også giver, øh, altså, hvor noget er bag en paywall og, og andet ikke er. Og alle vores nyhedsbrev er gratis og tilmeldt, så der er rigtig mange, der bruger vores nyhedsbrev bare som, som overvågning og ikke, og ikke har adgang til, vores, øh, til, til hele artiklerne. Så, så, så man kan sige, at vi har masser af, af frit tilgængelige, men det er klart, at hvis man... Hvis man vil have alt det gode, så må man også øh, betale for det. Og jeg vil sige, at vi, vi, vi, vi, jeg betaler ikke selv for det. Det radioen, <laughs> men vi er meget begejstrede for Media Watch, som enhver, der har hørt vores nyhedsgennemgang. Øh, vi starter hver det eneste program med, øh, der citerer vi temmelig jævnligt fra, er vi glade for. fra Media Watch. Og Anders Hering, øh, chefredaktør og administrerende direktør for Watch Media. Tak fordi du kom. Selv tak. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, og så er du kommet ind i studiet igen, Kasper, fordi vi skal jo lige opsummere lidt mere på, hvad der ellers er foregået, for vi har jo et hængeparti i forhold til vores, øh, vores interview, som vi lavede, eller vores debat, vi havde sidste uge, mellem Ekstrabladets chefredaktør, Poul Madsen, og Dansk Folkepartis formand, eller tidligere formand, Pia Kærskov, nu hun jo Folketingets formand, i stedet for. De diskuterede jo dækningen af Prins Henrik, den nyligt afdøde, Prinse var han jo ikke længere, han var trådt tilbage som det for nogle år siden, men den tidligere Prinse Og hun mente jo, at Ekstrabladet havde opført sig og øh, lidt perfidt i forhold til, øh, til øh, i hvert fald prins, prinsen i deres dækning. De havde kaldt ham for Prins Vom, og de havde lavet forskellige andre sådan lidt ubehagelige ting. Og der må man jo så sige, at for dem, der så det konkurrerende mediemagasin på TV2 Presselotion eller TV2 News, som det jo faktisk er, så må man jo sige, at, øh, at der kan man altså konstatere, at danskerne faktisk giver, øh, hvad det hedder. Pierre ret i, at mediedækningen af Prins Henrik, den var simpelthen unfair, fordi TV2 de spurgte, øh, om man kunne erklære sig enig eller uenig i følgende. De danske medier har alt i alt givet Prins Henrik en færre behandling i løbet af hans tid som prinsegemal. 58 procent, de var helt eller overvejende uenige i det udsagn. De mente altså, at de danske medier de havde givet prinsen en unfair behandling. Kun 23 procent, altså under en fjerdedel, var enige i, at man havde behandlet ham færre. Så der må vi jo nok sige, at piger, hun, hun har befolkningen på sin side i det her spørgsmål. Ja, så altså det kan man i hvert fald sige, siger, altså det, som Poul Madsen jo advokerede rigtig meget for på det tidspunkt, det er jo også det der med, at de har jo været med til at gøre ham i virkelig, altså gøre Prins Henrik mere folkelig. Altså den her folkekærlighed, som man må sige, at der virkelig slog igennem under hans begravelse, også optiller efter den her altså, enorme mediebevågenhed, ikke mindst også altså, det, at der sammensender på to forskellige kanaler. Altså, I kunne også godt mærke på det på, øh, på en masse, da han var inde, at det var jo også det, han ligesom mener, den her ting med, at man rent faktisk udstiller den her mere folkeligt tilgængelige prins, der glemmer at øh, op, når han har været på toilettet, eller som står med stor mave og spiser en is, eller klædt ud i panda kostume eller hans slange på hovedet. At det er også lidt med til at gøre... Øh, har mere tilgængelig og mere elskværdig, Fordi så kan man relatere til ham mere end, end lad os sige, en anden prins, der sad siddet nede på chateau, øh, chateauet nede i Frankrig, uden at altså, rigtig stille op i medierne. Ja, men man må, man må så dog sige, at, at i hvert fald at danskerne, de mente, at, at pressen, at, og der har jeg en mistanke om, at hovedparten af de adspurgte, de måske tænker specifikt på Ekstrabladet. For hvis vi skal være ærlige, så er det jo Ekstrabladet, der igennem næsten ja, hvad, 50 år havde været efter prinsen rigtig, rigtig meget. Ikke? Altså, de har jo sogar vist hans Hans, det øverste af hans bagdel, mens han var ude at sejle på et tidspunkt. Jeg ved det ikke. Altså jeg, er sådan lidt, jeg, jeg, møder, jeg er sådan lidt i tvivl. Jeg synes egentlig, at Ekstrabladet også har været med til at folk, gør ham. Og jeg synes egentlig, at de har givet ham en, en ret færre behandling, hvis jeg skal være helt ærlig i forhold til, at de er tablet medie. Og de er nogen, der i næsten enhver sammenhæng langer ud efter, efter folk med autoritet eller magt. Og der må man jo sige, særligt for en republikansk avis, at der jo få ting der er måske er en avis, der måske også gerne vil være frakt som en slagdugen. der er der jo få ting, der er så taknemmelige, som at langt ud efter en mand, der kører i guldkarat, og, og går med ordner, og som egentlig ikke har anden funktion end at, end at være repræsentativ på den her måde, og altså repræsentere en, en, for dem at se i hvert fald, anachronistisk institution. Helt klart, altså jeg synes virkelig også, at det her med, at man har set ham, set prins Henrik fra de her sjove sider, altså, når han overrasker dronningen, når han er klædt ud i et eller andet kæmpe stort kostume, det er jo altså, det er i hvert fald for mig med til at gøre ham til, eller det gør for mit indre billede, det gør mig ligesom, får mig til at tænke på ham, som en mand. Altså, han er nærværende. Han er nærværende for folk. Det er en, man godt kan snakke med øh, mere end måske så meget andet af det royale ensemble, når man ser de her røde løbarrangementer. Altså, øh, altså, mange af dem, man så ser, de er sådan adelige, så tænker man lidt, altså, det er jo en, det er et helt andet niveau end mig. Men, men, det, men det er jo ikke desto mindre, det er jo interessant at se, at det kan jo selvfølgelig også være, være, fordi vi har at gøre med, at, at, at, at han at net, netop er, er afgået ved døden, at der er så stort et, et flertal, som faktisk mener, at pressen har været uretfærdig overfor over for prinsen. Men altså på den anden side må man jo sige, at det, det tyder vel også på, at hvis man skulle være sådan lidt, uh, lidt, lidt royalistisk, pro-royal, så må man vel sige, at det tyder på, at mange danskere måske egentlig mener, at... Kongehuset skal behandles med en vis, vis er med en vis anstand, som, som Ekstrabladet tog åbenbart ikke, hvad, uanset hvad vi to ellers kan mene om det, øh, som Ekstrabladet så ikke har, har levet op til, at man skulle lade være med at kalde ham for prins Vom og vise alle de her andre billeder. Mm -hmm. Altså, og, men faktisk en anden nu, når vi snakker om den her folkestemning, øh, som virkelig har haft noget konsekvens for os, det er, hvis man går ud i det store udland, så er det jo også hele den her MeToo-sag med Weinstein, som jo på sin vis, har fået massiv mediedækning og virkelig har været omdiskuteret i medierne. Der er det sidste nye sagen, det er simpelthen, at Harry Weinstein han er simpelthen blevet til at eller forventes inden for meget få dage at erklære sit filmselskab konkurs. Fordi det her, den her enorme mediepres det simpelthen øh, gør, at der er ikke er nogen i Hollywood, der vil arbejde sammen med ham længere. Nej, altså man må jo sige, at det, det har jo virkelig været, altså det, er jo, det er jo ret historisk, altså det har jo været et af de produktionsselskaber, altså Weinstein stod jo bag øh, film som måske allermest ikonisk, Quentin Tarantinos øh, genbrudsfilm Pulp Fiction fra midt i 90'erne, måske start 90'erne, hvis jeg husker rigtigt, og en, og en lang række andre ekstremt populære film også, men altså der må man jo sige, at øh, det er måske også svært, øh, svært at undgå at lige præcis det filmselskab der jo, hvor Weinstein jo er kommet til at stå som det aller, aller mest ikoniske symbol på på MeToo-bevægelsen, som vi jo altså, det skal jo siges for, for de lyttere, der har hængt med lidt tidligere, så kan man jo høre alle hverdage mellem kl. Klokken, klokken 12.05 og, og kl. 13, der har vi jo et program, der hedder optagelse, hvor Iben Tranholm og Iben Maria Søjden, de, de gennemgår udviklingen i MeToo. Så er det måske lidt svært at forestille sig, at, at man kunne overleve. Jeg tænker lidt, hvis du var investor, så vi jeg jo nok betragte det som noget af det værste, du overhovedet på nogen som helst måde kunne smide penge efter. Det var noget, der var affileret med med Harvey Weinstein. Ja, for man kan jo se det meget tydeligt, også i forhold til de andre sager, der har, været sådan, der har rullet ud efter det her MeToo. Det først for alvor blev omtalt i medierne. Altså, vi havde også Kevin Spacey, som lige pludselig blev skrevet ud af Game of Thrones eller Game of Thrones House of Cards. Altså, og øh, generelt alle de øh, mænd, er det jo så, der bliver gravet op her, der er jo den der folkestemning i USA, at der er altså lynchstemning på, på sin vis. Og det er lige meget, om du kommer fra en domskole, eller domstol, eller du bliver dømt eller noget som helst andet, så snart, at du har den der siddende på dig, så kan du jo ja, godt vinke farvel til din tid i mediebranchen. Ja, altså der må man jo sige, at her i Danmark, der er det jo, der er det jo trods alt gået lidt, uh, lidt mindre voldsomt for sig. Altså den, den, en af de få... Hvis ikke næsten den eneste, så den offentlig kendte i mediebranchen, der, eller i filmbranchen, der er stået frem, jamen, eller som er blevet anklaget, det er jo naturligvis øh, øh, Ålen fra Centropa. Som fik en øh, lille reprimande. Som fik en lille reprimande, øh, men, øh, men som dog, så vidt jeg ved, selvom han er blevet frataget nogle af sin, sin, sin bestyr, sine poster, så er han jo stadigvæk øh, en del af det, og Centropa kører videre. Men det var alt, hvad vi havde for QA i den her uge. Tak til dig, Kasper Riesgaard, fordi du lige kom ind, og øh, vi karrierede. Vi er tilbage. Næste uge 13.05 med Henrik Fortrup og undertegnet. Tak for i dag.